teise sessiooni sest me võtame aja ja palvetame ka hetkeks me ei teinud seda päris, päris alguses aga palvetame isame täname selle aja eest palume et sa meid õnnistaksid kui me jätkame neid õpinguid Nende loengute jooksul palume, et me võiksime mõista sinu sõna, et sinu vaim valgustaks meid, avadaks meie mõistmist, et me võiksime kasvada tarkuses ja aru saamises ja et me võiksime... Olla siin koos okay. nimel aamen. Ma saan aru, et on veel kursus algus osa, aga kas on tekinud küsimusi? Nagu ma ütlesin, iga loengu alguses anname aja küsimuste jaoks, kui neid on tekinud. Aga nüüd liigume edasi ja räägime teoloogiast. Kui te tekis arvamus, tekis mulja, et ta mule, ma, ma ei ole eriti vaimustuses süstemaatikas, siis teil oli see tõigus. Süstemaatikas on oma koht. Ja kuigi ma olin väga kriitiline selles osas. Ma ei, ma ei mõtle seda kriitikat selles mõttes, et teda poleks üldse vaja, vaid süstemaatselt jõulgele on oma koht. Et süstemaatilist tuleb huurikalt teha ja viimase 200 aasta jooksul On süstemaatiline teoloogia harunenud ja selles on väga palju erinevaid suundumusi, mis kõik lähevad eemale piibliõpetusest. Aga süstemaatilkal on oma koht. Ja see kõik mitte ei ole halb või vale. Ja, ja ma arvan, et seda tuleb õppida. Aga süstemaatilist teoloogiat tuleb võtta kui ühte osa piibli tundma õppimisel. Ja mitte võtta süstemaatikat aluseks piibli mõistmisel. Tervikulikult. Lähme nüüd edasi piibliteoloogiaga. Ma ikka veel ei jõua veel testamenti juurde, kui räägime nüüd piibliteoloogiast. On märkimisväärne halus piibliteologe mõistmisel ja selleks on see, et Jumal on ennast ilmutanud läbi inimajaloo ja seda meile räägibki Piibli lugu. Vanades testamentis me näeme, et see on jaotatud kolmeks erinevaks osaks. Esimene osa on ajaloo osa. Teine osa on, mis on siis nii-öelda luul, on poesia ja, ja palved. Kolmas osa on kirjutused, mille alla käivad profetid. Ja need kolm osa vanast testamentist kannavad erinevat rõhuasetust. Esimene, mis on ajaline osa või seksioon, on see lugu, mis... Lugu sellest, mis toimus, toimub Jumala ja inimese vahel. Teine osa, mis on siis tarkuse kirjandus... Tarkuse kirjandus äh, siis väljendab seda kogemust äh, või sellist kogemust, mida inimesed tunnevad. Inimesed pühitsevad seda kogemust. Teks psalm ütleb, et ma rõõmustusin, kui mul öeldud, et lähme üles esimese kotta. Ja siis seda saab seal kirjeldab, kuidas ta on seal templeis, siis kui seal on toimub jumalateenistus. Kolmas osa on kirjutised ehk profeti raamatud. Suured profetid. Ja Saja, Jeremia, Ezekiel. Ja need väiksed profetid, Haamas ja Hoosea ja nii edasi. Selle pärast, et nende raamatud on lühemad, mitte väiksed selle, mitte tähtsuse pärast. Kui keegi on juba Jumala profet, siis ta on juba väga tähtis. Ja punkt. Aga... Lihtsalt nad on jaotatud pikkud järgi. Ja prohvetide raamatud annavad tõlgendus sellele, mis toimub Jumala ja inimese vahelises suhtes. Üks sauline koht Jesajas, kus ta läheb läheb templise palvetama. Ja ta näeb jumalat, kuidas jumala täidab, jumala, aidab, jumala templi ja siis ta räägib sellest seeravist, kes võtab tulises söö ja puudutab selle ka tema puuli. Kes olen mina, ütleb Jesaja? Ma olen. Roojaste uutega ja ma elan roojaste inimeste keskel või papoost inimeste keskel. Aga see tähendas seda, et tema pat on tuna kõrvaldatud. Ja jumal siis küsib, kelle ma saadan, kes läheb meie eest. See on üks suur lugu seal. Ja kui sa jutustad, siis saat on palju palju jutustamist aine, aga samuti on see tõlgendav see annab meile mõistamist kuidas mõista inimese ja Jumala suhad ajaloos me näeme seda lugu aga profet annavad meile selle mõistmise ja tõlgenduse mis toimub Jumala inimese vahelises suhtes Kui ajaloo osas me näeme sellised asjad, kui Saul on otsustanud offri Jumalale ja siis vii, ta bio, tahab ja siis viia rahva lahingusse ja ta jootas Saamule ära ja Saamule ütleb, ütleb soolile, aga sa ei tea, et sõna mille on rohkem kui ohver. Jällegi, ja siin on väike selline tõlgendus, aga meil ei ole sellist suurt tõlgendust äh, ajaloraamatust, mille on sellised väikesed, nagu heidud. Aga Jumal nii siis ilmutab ennast inimajaloo kaudu. Uues testamentis samamoodi on kõigepealt evangeeliumid, kus me näeme, kuidas Jumal tuleb, saab inimeseks naatsareti eesuses, kuidas ta ennast ilmutas maailmale. Ja siis meil on apostite tegude raamat kuidas Jumal pehavaim juh, juhatab koguduse rajamist ja siis meil on öelda apostlite kirjutised enamaks on Pauluselt siis on ka Jakobuselt ja Johanneselt ja Peetruselt Ja need on ka väga olulised, sest need annavad tõlgenduse sellele, Jumala teole, kui Jumal sai inimeseks Nazareti Jeesuses ja elas meie keskel. Ja et Biblia teoloogia põhineb sellel põhimõttel, et Jumal ennast. Jumal ilmutab ennast inim ajaloos. Ja parimal juhul on teoloogia on eksegeetiline biiblikonseptsioonide uurimine Jumala ja inimese vahelises suhtes. Sõna, mida ma kasutasin, oli eksegees. Eksegees, eksegeetiline. Jälle kreikakeelne sõna. See nimeta, seda võtma millestki välja tõmbama või, või välja lugema. Eisegees mis on süstemaatilise tõuke ohk, et sa loed nagu sisse teksti. Seda, mis sinna ei kuulu. Ka piibli teoloogia oma parimal juht, parimatel juhtudel on eksegeetiline ja kasutab piiblite teoloogia allikana. Ja püüab kasutada piiblit mitte algus või lähtekohane, vaid kasutabki kogu piibli teksti Jumala mõistmiseks. Piibli teoloogia teemat panakse samuti teatud järg korda. Vastavad sellele, kuidas need teemad kerkivad esile vanas testamendis. Vanas testamendi esimene teema ja tegelane on Juma. Alguses Jumal. Lõi Jumal taeva ja maa. See püüta rääkida ei ajast ja Jumalast. Ja muid. Mõt... Ma olen on Jumal, aja, autor Mõimal oli enne aega. Esimene asja, mida me siis kohtame esimese muuses raamatu esimeses salmis, on see, et meil on Jumalat ja kohe peale seda tuleb inimene. Nime, ma teb inimese ja ma nägi, et inimesele polnud hea lõksi ja ta lõi naise. järgmine samm on teema on pat ja karistus ja pääste. Need on sellises loogilises loo kulgemise järjestuses. Ja see kõik toimub kolme esimese esimese raamatu peatükki jooksul. Nii et vanadest teoloogia siis alustabki jumalast, inimese jumala vahet suhtest, siis tuleb karistus, pat karistus ja pääste ja siis minnaks edas juba teiste teemadega. Ja kogu see mõte on see, et küsimus on see, et mida Jumal enda kohta ilmutab läbi Piibli. Nii et kasutame ainult Piiblit allikana. Uh, the Bible, uh, Ja piiptoloogia käib ka nii-öelda tõlgendamise aine alla. Ja mõned sinna sinna ka tüstemaatikat ka, kuid enamus jätab see välja. Aga piibli tõlgendamise juures käib, käib ka lingvistika, kirjandustikud uurimised ja ajaloouringud. Nii et piibli teoloogia kasutab neid erinevaid aineid või selleks, et mõista piiblit. Üks asi, mis tega mina olen väga tuttav, on, on just nimelt ajalugu. Nii et on mitmed asjad, mida me peame mõistma selleks, et aru saada, mida piibel ütleb. Nad ei küll mitte peal vastu rääkima, aga nad aitavad mõistan Näiteks me võtame uuesti orjanduse, kuna me sellest juba rääkisime. Nii et orjapidamine, mitte ainult piibia ajal, vaid kogu, kogu mõistes maailmas mõisteti orjust kui ühte töövormi. Nii et tõlases maailmas, kui sul oli mingisugune äri ja kui sul oli vaja töötajaid, siis nad ei teinud nii, et nad põnid, et panevad kuulutuse kuski linna üles, mul on vaja assistenti, mul on vaja abilist või kedagi. Siis sa lihtsalt läksid ja ostsid enda loorea. Siis sa said your, endale töölise uh, oma ärisse. Ja kui sa seda tegid, siis sa võtsid endale ka vastuduse tada süüanda, talle peavarju pakkuda, talle riideid pakkuda, ta piti kõike eluks vajalikku tagama ja, ja orjal oli kohustus siis kuuletuda inimene kes oli vabamees, kes ei olnud oli siis vanas maailmas, maailma, siis väga sageli, oli ta väga raskes olukorras, sest täna pära, tähendab Ameerikas näiteks, oleks ta lihtsalt olnud päeviline. Ta käiks, käiks tööd otsimas igal päeval. Võibolla neid õnnestus saada tööd üheks päevaks. Siis ta sai tööd ja sai raha, aga võibolla järgmise päeval keegi, keegi ei palkanud teda. Ja tal ei olnud mingit kindlust. Nii päevast päeva nad ei tehanud ka, millal tuleb, siis see tuleke, millal ei tule. Nii et tollases maailmas ma, oli orjus tegelikult eelistatud olukord paljud inimeste poolt. See ilmselt kuidagi puudutab teie aru saama orjusest. Aga tollal ajal Inimesed sakeli pakkus nad ise orjusesse. Ja võna seadusesse seaduses näed, et testamentis on seadus, kus iga seitsma aasta tagant, pidid kõik korjad saama vabastetud. Aga kui ori ise soovis ei jätkata oma isanda orjuses, siis nii võis jätkuda, kui mõlemale sobis, siis ori võis... Ja ta eluks saaks orjaks so, ja ta ei saanud enam uh, kunagi vabaks. Ja et kes võiks valida orjuse vabatuse aseme, aga toleses maailmases orjus andis orjus kind, kindla, kindla äraelamise. See andis kindlustunde, et nad, nad võivad abelluda, nad võivad, võivad olla lapsed, neil on karanteeritud, sisse tulek ja nii edasi. Kuna nad ei torjad, vabamees ei saanud seda endale lubada, sest vabamees ei teadnud, Kuidas ennast üleval pidada ja kuidas üleval pidada oma perekonda. Nii et oleses orian oriant pidamine oli väga. See oligi see üks selline töövorm või, või olla. Me nagu töökäimise vorm. Nii et ja vabamees olemine oli raskem. Eh oli ka vastulusid, Kui sa näiteks olid, kui sa olid vanas rooma talus ta oris, siis sind ta aeti surnuks põhimõtteliselt. Kui sa olid kaleeri oli, ori, orjasid seda tämp. Ja sa tähendab sõudsid, siis sa lihtsalt sõudsid ennast surnuks. Nii et orju, orju orja ei koheldud hästi, aga sa sageli eelistati orjust kadusele. Jällegi seda me ei leia vanast testamentis otseselt. Sa pead seda taustad teadma. Ja tunnmasta vana testamendi konteksti, kui sa räägid nendest aegad, kui me uurime vana testamendi, On palju näiteid, kus ajalugu muutub ülioluliseks, et mõista erinevaid asju vanast testamentist. Ja ilma selle ajaluse teadmise, et ta võib meil tekida täiesti väär aru saab vana testamenti. Sama asi käib uue testamenti kohta, ilma et me mõistaksime mõningaid asju vanad, uue testamenti taustast, on kerge omandatu hoopis valed aru saamad. Ja need valed aru saamad võivad meid ka, viia ka valedele järeldustele. Ja me hakkame neid valesti, valesti rakendama. Nii et lingvistika, kirjandusuuringud ja ajaluuringud on need, mida piibliteoloogia kasutab, et paremini mõista seda, mida. Piibel ütleb, ja, mis Piiblis toimub. Piibel ise sisaldab väga palju teoloogiat. Seal on õpetus Jumala kohta, tema tegude kohta ja see sisaldab ka ilmutust Jumala kohta ja kuidas ta, milline suhe on temal inimesega. Ja need õpetused on need, mida piibli ülesse otsib üles selleks, et näidata, et piibel ise tõlgendab piiblit. Ja olulisel määral ongi see tõsi. Piibli tõlgendamise puhul Ja linkvid stikkas kasutakse seda, et võetakse üks sõna, mis piiblis esineb ja siis vaadakse, kuidas seda sõna kasutatakse example, pi kogu piibli, näiteks sõna Martia, mis tähendab pat. Aga kui Martia, sa seda sõna esimeselt kohtab, kas sa ei tea, et see on teatud patukategooria, on see on eriline pat või on see, et üldist patukonseptsiooni. Näiteks veel üks oma hebrakernes sõna, mis on vanatestamend juures väga oluline, on hadesh kadesh tähendab olla hukka mõistetud. Ja mõnastestamendis kasutatakse seda, kui viidatakse eh, eh, midagi, mis on pühaks tehtud ainult Jumala, Jumala kasutuseks. Näiteks see roop, millega segatakse altaril süsi. Kui jumala altarile ofertati offer, kõik mis. Kadesh oli kõik, mis sai pühaks. See oli hukka mõistetud. Sest see ei ole enam inimestele kasutada vaid ainult jumalale. Nii et hukkamõist ei ole tavaline aru saam, kui me mõtleme hukkamõistmisele. Aga sellel põhil Kadeshis on see, et see mõte on see, et see ese või asi ei ole enam inimeste kasutamiseks, tavakasutuseks. It is only vaid to seda tohib kasutada ainult Jumala teenimiseks. Well, See on nii ta pühitsetud. From some of these other Piibli teoloogia ei jää äh, lähena eelarvamusega, vaid lihtsalt vaata piibli kui ühte teksti, millest avastada teoloogiat. Ja mõnikord teeb see ka teoloogia uurimise raskeks. Ja kui keegi esitab selle teatud biibli tõigule väljakutse, et see ei ole autoriteetne, siis võibolla jätaksegi seal lõika välja. Näiteks Martin Luther. Luther ei meeltunud Heeper ja Geri Ja ma varasematel aastatel, reformatsiooni varastel aastatel, nii et Hebra Kiri ei olnud protestantlikus kandunis, sest ta ei uskunud, et Hebra Kiri on kuidagi autoratiivne. Ta ei meeldinud, ta ei halutanud ennast selle autoriteedile. Ja see of siis... Selle jätmise käikus viis sellisele vigasele tõlgendamisele samas, kui sa jälle lähenad eelarvamusteta ja aksepteerid seda nii, nagu see on, siis sa... Võid näha seda, mida Jumal tahab ilmutada sulle. Piibli nii siis. See ühel poolt piibli uurimise ja süstemaatika vahepeal. Ja traditsiooniliselt. Ja katakse piibli ja uue testamidi teoloogiaks. Aga probleem on teoloogia juures on see, et se on palju küsimusi, on tõstetatud ka viimase 20 aasta jooksul selle kohta substant and the new testaments. Kas, esiteks, kas see on ajalooliselt ja autoriteedi poolest pädev ja kas see tekst on väärne? Ja õpetlaste hulgas, biiblijuuret hulgas on küsimus, et kas savana testament on ajaloolimine. Ja kui palju sellest on ajalooline? Kas Uustestament on ajalooline, raamat? Isegi sellised küsimused tekivad, kas üldse Jeesus naatsaaretist on olemas onud? Kas ta üldse ongi ristil surnud? Ja üles Kas see ikkagi tegelikult oli ihulik üles Ja need on küsimused, mida biiblioorijad küsivad ja jäävadki küsima. Ja tänapäeval küsitakse need küsimusi. Ja kui sa tahad teha biiblideoloogiat, siis see pead otsustama, kui palju... Need küsimused sind mõjutavad ja nende uurijate tõlgendus mõjutab sind vanaja uuedestamendi pohul. On veel üks suur ala või küsimus selle kohta, milline on testamendi ja uuedestamendi vaheline suhe. Kuna on üks testament, mida nimetakse vanaks ja teine, mida nimetakse uueks, siis väga sageli me vaatame neid kahe erineva üksusena ja me ei peagi neid nagu üheks oma vahel seotud raamatuks ja paljud õpetlased on ütelnudki, et vana testamenti jumal ja uue testamenti jumal on üldse erinevad jumalad. Alla et Jumal on on ta on vihane. Ta mõistab hukka. Ta on ta on Ta karistab aga uue testamete jumal on armastus ja arm ja pääste ja lunastus ja kõik see ja kõige hullame juhul inimesed ütlevad jaa, et meil ongi kaks erinevat jumalat siin ja nad ei näe üldse kahe testamete vahel mingit seost ja Ja tegelikult üks asi, mis vanajad ja et testamenti sa kokku saab, on üks isik. Ja see on Jeesus Kristus. Sest Jeesus oli juut. Ta sündis juudi perekonnas. Ta kasvas üles juudina. Ta pidas kinni kogu juudi traditsioonist. Ta oli, oli pühendunud juud ja ta sur juudina. Minu isikul arvamuse järgi ta ei olnud kunagi ja ta plaanis elate kirikud rajada, rather, was, mida me täna põhimõtteme kirikuks rajada, kristlased ja juudid oleks seda olnud üks päästetud hulk Juudid, keda päästab usk, exactly the the samamoodi nagu kristlased, keda päästab usk. Ja see pärast et pääste pusku, siis pidid uutid uskuma, et samamoodi nagu paganad, vana testament, jällegi, tänu sellele, et Jeesus oli juud ja tema pärand ongi vana testament, siis vana testament saab Uue testamenti. Alustalaks. Nii et Uut Testamenti mõistmine ja tõlgendamine nõuab Vanatestamenti tundmist. Ja see tõttu Vanatestamenti teoloogia muutub äretud oluliseks. Selleks, et Uut Testamenti üldse tõlgendada, on vaja. Tunda seda, seda, mida vana testament ütleb Jumala kohta. Ja me võime leida, et see Jumal pole sugugi karistav ja, ja vihane ja, ja kohtumõistja. nagu kui mõned inimesed ütlevad. Me leiame võnastest, kus Jumal on armastus Jumal. Seal on kohtikus, teda nimetatakse isaks. On kohtikus viiteid, kus Jumal lunastab neid, kes temasse usuvab, isegi neid, kes temasse ei usu, ta lunastab. Ta sõneme valikut, Jumala valikut. Me ei tea, kas Jumal pakkus ta võimalust veel kellegile enne võimalust minna sinna tootatud maale. Aga me teame, et Abraham vastas Jumala kutsele ja usu läbi jätis kod, oma kodu kaldele maal maha. Ta ei teanud, kuuda ta hakkab minema. Ta lihtsalt hakkas minema poole kuhu Jumal näitas. Need on asjad, mida me vana vanatestamendist leiame. Ja samuti testamentis Jumal ei ole alati sugugi armu ja halastus ja õnne ja võnastuse Jumal. Evangeeliumetes on Ühelt poolt on ta armu Jumal, armastuse Jumal. Aga vaatame, kuidas Jeesus toimetab variseridega. Variserid olnud sugugi Jeesusega rahul. Ja uues testamentis me näeme näiteks, kuidas palmi puude kui Jeesus tuleb ülimäelt alla ja ta peatub ja vaatab alla Jerusalem, peale üteb, et sa oled lind, kes saab võiskad profetid kividega surma. Kui palju ma tahtnud siin ta, kuna oma alla kutsuda, aga see üle tahtnud. Ja siis ta profeteerib tõjusolema hävingud ja seda valu, mida juudid hakkavad tundma. Me näeme, kuidas evangeliumides ja ülemetustestamides Jumal mõistab kohut. Jaht on armu Jumal, aga me näeme kohtumist samamoodi. Nii et vana testamenti teemad jätkuvad uuest Ja ka väga sageli piibli uurijad mõtlevad, et need on kaks erinevat raamatud really ja nad ei suuda neid kuidagi oma vahel kokku viia. Veel üks asi ja puhul on, et nendel on erinevad ülesanded. Sa võid lihtsalt uue testamendi ja vana testamendi juurde leita. Tuleb tunnistada need erinevusi, kuid. Need räägivad ühest ja samast jumalast ja vanadest, mida peab Malakia raamatuga. Malakia raamatus Jumal on inimestega, kui nad hakkavad taastuma Pabljoni vangipõlvest. See on võibolla kirjutatud. 450-350 enne Kristust. Ja siis uue testamentis alguses on seal ajalune olukord on üldse. Seal on variserid, saduserid. Olukord on täiesti üh, uus, millest me ei kunagi vanast testamentis ei, ei räägita. Olukord on muutunud. Aga vanast testamentis me, me peame tundma, et mõista uud testamenti. Nii et tuleme kolm minutit peale nelja tagasi siia.